نحمده و على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل العقدة من اللسان يفقه قولي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وعقم الصلاة إن الصلاة تتنها عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعون شروع قامد الله نمسر جنهايات مهربان و بار بار رحم قول والا نبی صلی الله علیه و تلاوت کوا د اغه کتاب کم چتا ته د وهی په ذریعہ ایرالې غل شو دی او مون سکایمه بهشکه چې مون سړی د به حایای او د خراب کارونو نه منکای او د الله ذکر د دین هم زیات غټ سیز دی الله ته معلوم دی چې تاسو سو کوي دلته کې نبی صلی الله علیه و سلم ته د دوه خبرو او حکم ورکړ کیږي لومبنه دا چې د کتاب نه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د وهی په ذریعہ ایرالې غل کیږي اغه د نور ته وروراندې کوي لکه چې د تبلیغ فریضه ده ادا کی په کتاب او و اقیم دو دویم حکم د مونږه دې ادمون څخه فائدہ هم ویل کیږي ان الصلاه تنه عن الفحشاء والمنکر مونږ فحش او غلط کارونه نه منکې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقا داوه چې کله هم تاسو باندې بگران با کار یا ګران وخ رات لو تاسو صلی الله علیه وسلم په فورا منسته او دریږي او مونږ په زریې ده الله تعالی نه بم مدد غوhto د مونږ وډیر ګټه فائدې چې کوم د تل شوي دا هغه دا چې مونږ د برای نه او د بهای نه د مونث د دې دوو سيزنونو په منکوولو کې ډېر اهم کردار دی خو به اوقات موږ ګورو چې کله کله خلک منځوم کوي او ور سره ور سره غلط کارونه هم کوي او اکثر بیا پا د دې تانه هم ور کړی کیږي او دا ډېر عام غوندي کې تانه د چفلان کې سړي هم منځوم کوي او افلان کې افلان کې غلط کارونه هم کوي او په قران پاک خدای راغلي چې مونږ زبرای نه منکي نوبیا دا څه ولې دي خبره خدا دا چې هغه مونڅ خو کوي خو قائم کوي نه مت لبد او هي اغه او شرتونو خیال نساتي کم چې در اصل منځنا منځ جوړي په دې کې د ټولنه اړمبني سیس اخلاص دي نیت ته خاصه لا د پاره وي او بیا دې د جذږ پاکیت وي بیا په صحی وقت باندې منځ کول وي بیا د منځ په ارکانانو کې اعتدال دي خوشو خضوع او رکعت ضروری دي بیا پا پابندیت بیا دې هر څه سره سره انسان دی په دې تر کې باندې مونږ کې چې په هغه کې د نه د احساس ویچې هغه الله ته مخامخ ولاړ دی په کم مونږ کې چې دا ټول شرایط نه پوره ای هغه مونږ اثر هم لري که شرایط پوره نه وي نو تاثیر هم نه لري بالکل دا هغه شانته چې مثلا یو کپڑا د سِل کې خو د هغه رنگ اخنی نصرف صرف د سِل کېدو د وجې نه هغه کې کشش نه د هر یو د خېګړې د پاره د هغه او باطنی اوصاف موجودګي هم ضروری ده مثال په توګه باندې چې تاسو تا دوای دو ګول غشتهل او تاسو ی واخل نو کد شي چې پتابانې دا دوای اثرون کې او تاسو بیا دواییه چې دی دوای خو په معړو ا سرونه کو ځکه چې د دی نهخواړو صحت نهمللاویږي بلکل دغهشانتې ډیرر خلک مونس خو کوي خو د مونس نه غ ته روانی صحت نه ننسب کېږي غې د مونکر نه نه شي بچپاتې ځکه چې د هغې موځونه بیا سره دي دویمه خبره کمه چې دلته شوي هغه دا ده چې مونس منې کويموننس خو منې خو چې من کېدو والا نهنی نو بیا په دی کې د مونڅ کور دی مثلاً تاسو سوهک د بدکار نه منئ کوي نو زریرو خو نه ده چې تاسو په وینا هغه منئ شي بالکل دغه شانتي مونږ خو کوي خو ډیر خلک دا وینا یا نصيحت نه یا دا غینا فائدنه نه چتې بالکل دغه شانتي چې دچا چې خپل دنن سیستم خرابي نوخه خوراک هم هغه لا ګټه نو چې انسان کې د اخلاص کمی وي یا سنور دغه شانتي یا بوري کم چې مونږ به اسره کوي نو بیا پدې کې د مونږ کسر ده په باندې یو کیسټ هم چې نماز کې سګا تي پونم باندې کومګه هغه سبق از دکو چې مون څه خینو کې دی شي چې زمونږ مونځونه واقعي زمونږ د پاره د حفاظت یو وړي جوړ شي او د حفاظت د به حیاه او د بدکارونو خلاف ول ذکر الله اکبر او البته ذا الذکر ډیر ګټ شه ده مطلب مونځوم د یوځه ترکه سمده او د مونځن علاوه ذکر کول مونځ هم موثر کی او په خپل ذکر چي دی هغه هم معمولي سیس نه ډیر خلک د ذکر اهمیت نه او خپل ډیر وختونه ضایع کړي ندلته دا احساس ورکړی شوی دی چې د الله ذکر ډیر ګټه دی کمچې د انسان ډیر خرابیانو په اصلاح کې مددگار ثابتې کی الله یوالم ما تشنو او الا تپت لګي چې څه تکه مطلب په موږ کې په ذکر کې او د دین علاوه ټول کارونه الله ته مخه مختي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن د اهل کتاب سره بحث وکوي خو په ختريکه سره سوا دا خلک نه کمچې پوهوي کې ظالمان وي او اووي تا اوه يا چې مونږ ایمان روړې ده په او اساس باندې هم چې مونږ ته ارالي غلي شوې ده او په او اساس باندې هم چې تاسو ته درلې غلي شوې ده زه مونږه یعنی خدا او اساس معبود یوه ده او مونږه دغه مسلمان یعنی حکم مننن کیو د دې اتنه ده پته لګي چې یودای چې کمی د دین دعوت ورکولواله دغه کلام یا دغه خبرو کې خیرخواهی او بلایی وي ناصیحانه نه مناظرانه داغه سٹایل د دا نور سره د جګړو او د بحث کولو ولا نه بلکې نور سره د خیر خوای او د همدردۍ او کذالک انزلنا الیک الكتاب اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ دغه شان اتاته کتاب نازل کړی دی نو کوم خلکو لچی مونږ مخکې کتاب ور کړیو او په دې ایمان جوړي او په دې خلکو که هم ډیر په دې ایمان جوړي او زموږ د آیاتونو نه انکار صرف اکافران کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دین مخکې س کتاب نه او نه په خپل لاس لکلو. مطلب د نبوت لمخ کې رسول الله صلی الله علیه و سلم پلي کولو او ویلو باندې نه پوي دو. نبوت صلی الله علیه و کتاب لستو نه بم لیکل شو. د دی دینه سپه ته لګي چې تاسو الله او ویل نه درتل. کچری دا سوی نبي باطل پرس خلق په شک کې پریوتې شو. پس شک کې چې تاسو صلی الله علیه و دا هر څو د خپل طرف نه لیکه او وړي یا یدنه بوته د وینې مخکي بتا سو ډیر اساسه کول په کتابونو کې بمویل او لیکل ډیر مودې نه بتا سو دی پریکټیس کولو او پومینس کې حقیقت دا وو چې تاسو صلی الله علیه وسلم یې لیکلی دي نم سويلی دي او ناصا په صلی الله علیه وسلم د جبینه دومره حکیمانه کلام جاری شو کوم چې د دې خبرې کله او ثبوت دي چې دا د الله کتاب دی دا الله کلام دی کوم چې تاسو ترستا را شوي وو په اصل کې داروخانه نه دي دا خلکو پزډونو کې چاته چې علم ور کړې شوی دی او زمونګه د آیتونو انکار د ظالمانو نه سوا بل هیڅوک نه کوي دا خلک وایي چې په دې سړی د خپل رب ته طرف نه خولې ان نازل نکړې شوی ورته وایي نه خ خود الله سره دی او زه صرف خبردارولو ولایم صفا صفا یی نه دی یو پیغمبر کار د الله تعالی پیغام رسول دی نه خول نه دی ځکه چې هغه دنیا ته د خلکو تعلیم د پاره راغلی تربیته لرازي تسکیه د پاره رازي نه چی صرف نه خول د پاره یا د غید پاره څه د تفریق سامان جوړولل او اې د دې خلکو لپاره دانهخه کافی نه ده چې مونږ په تا کتاب نازل کړو چې دوی ته اورول کیږي مطلب اومې کېدو نه باوجود د کښاندې کتاب پیش کول یو ډېر غټ نه ده کاږي سوچ او نو الله یا چې پېزان پوي کېنو الله په حقیقت کې پدې کې رحمت او نسیت ده د هغه خلکو لپاره چې ایمان جوړي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوه یی چې زموږ ساسو په مینځ کې الله د غواهد لپاره کافي دی هغه په اسمانونو او په ځمکه کې هر څه پیژني خلک چې باطل منی اور دا اللہ سر دا دا نوی نوی با او د الله سره کفر کوي هم هغه په خساره کیدی دا خلک څان د عذاب د لو مطالبه کوي کچره یو وخت مکرر کړی شوی نوي نو په ویبه عذاب راغلوي او یقینا هغه بخا مخه په خپل وخت ناسا پر راضی په داسې حال کې چې دوی به خبر هم نوي دوی د عذاب د ذراتو مطالبه کوي حالکه د دوزخ د کافرانو بغیره کې اوښتلې دي ادویت وبطه اولگی په اغه ورځ کل چې عذاب په دوی باندې د برنه هم را خورشي او د خپل لاند نه هم او وبوي چې اوس اوسه کای مزه د اغه عملونو کم چې وتا سکول یا عباد یل لدین امنو ان ارضی واسعه فایای یفعبدون ای زما بندگانو چی مان امروړده زما ځمکه فراخ ده پس تاسو خو ځما بندګی کوی یعنی کده الله په عبادت کې سگران په خکېږي په سخاص علاقو کې نبی اغه علاقې خپل خودل په کار نه چې د الله عبادت او دغه بندګی هر نشاسیز بدمایک مزه سکی بیا وتا سو خاص مونته واپس اراوسلې شي کم خلکو چې ایمان وروړی دي او نیک عملونه یې کړی دي هغه و مونږ د جنت په داسې ډنګو لوړو مڼو کې ساتو چې لاندې به ته نهرونه پېږي الته به وي څنګه اجر دے د عمل کول والو د پاره دا اخلکو د پاره چې وي صبر کړي دي او چې په خپل رب باندې باور وکړي سمره د نو وردی چخپل رزق بارکړی نه ګرځي الله ویله رزق ورکوي او ستا سره رزق اوه مله ده هر څا غاوري او په هر څو پوي ده یعنی د هجرت په لار کې چې کوم ټولو نه غټ رکاور جوړیږي هغه ده چې خروبه د کم زینه او سیغو په کمځه مونږ د خپل دنیا په ژوند کې چې کم ضرورت دي هغه په کمځه نه پوره کوو نوو ماحول نوو علاقې نوځه پته نشته چې تل په نو په دې باندې الله تعالی تسهیل چې ته دې رزق د یې نه د الله ایادات مبرګدا ځکه چې ډېر جنوران د سې دي کم چ خپل رزق ځان سره نروړي روزانه سحر وختي خالي خيټه پاسي او د شپې په مړه خيټه خپل جالو تږي او د دې حال د سې چې دی خپل رزق اوچتول هم نشي مطلب په خپل ځان باندې کې خودي نشي ذخیره کول نشي نه د اغې داسې کورونه نه د کشان د سترونه وی چې په کمځه کې دغه ذخیره کی ته وینه نه چې اغه ټول ژوند دي په دې ځمکه باندې خريز چې اغه خريز کی دي نو آخر ته توا رزق نه ملایويږي دا شو ګوره میګی مرغ میان او درنده په دې کې څوک دی چې چا د خپل سبا د پر را دی خو چې سبا راځي نو الله داږي د پر د رزق دروازه هم کولو کی اغي کوشش کئ ګر او غوم می الله تعالی فرمایي چې الله یرزقها و ایاکم الله وی له ورکي او تاسو رزق هم الله دے اغه هر څاوری او په هر څه پوي دے کته د خلکو نه د پوسو کې چزمکه او اسوانو نه پیدا کړی دی اونورو سپوږمه اچا تابې کړې دي نو ضرور به او وی چې الله بیا دوی د کم زینه دوک کويږي یعنی بیا ته الله او اونورو طرف تولی ملي متوجې کیږي هغه خاص الله دی چې پخپلو بندگانو کې پخپله خوخه چاله رزق فراخه کوي او چاله تنگي یقینا چاله په هر سیس پوي دی او کته دا ويند په پوسو کې چې د او اوبو چا راو ولو له امرزم کوي په ژوند به ضرور وایي چې الله ورته وایا الحمدلله خو اکثر خلک پويږي نه وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب او دنيا دجند بل حسنه بسولو بده او دژړه د خوشالول ده د اصلي جند کور خو د آخرت کور دی وإن الدار الاخره له الحيوان لو كانوا يعلمون د اصلي جند کور خو د آخرت کور دی کاش چې دا خلق پوی دی کاش چې دوی ته معلوم وي کاش چې دوی پدې خبره پوی حقیقت دا د دې چې دین په انسان کې ټولو نه غټه تبدیلی چراوستل غواړي نو غټه سوچ تبدیلی ده او سوچ کې ټولو نه غټه دا ده چې انسان دا دنیا خپل منزل او خپل کور ګڼلو پځي اخرت خپل منزل او خپل کور وګڼي د دې ارزې زندګۍ ته پر هم د کوشش کوي خو اصل کوشش د اخرت د پاره پکار دي امید د پاره الله تعالی فرمایي چې لوکانو یا علمون کا شي پته وي مطلب چې د کوم خلکو وډم بنه ترجیح دنیا ده او اخرت نه ده نو بیا د غي علاج علم دے. اږي تویل پکار دی چې په دی دوانو کې ښه به او پایدار کم یو دی فإذ ركبوه فالفلک داو الله مخلصین له الدين کله چې دا خلک په کشته کې سوریږي نخپل دین د الله لپاره خالص کړي او دا غنه دواغان غوړي خو چې کله هغه بچ کی او اوچته وراولي نوبیا شرک شروع کی خالص د دې غرض لپاره چې د الله په ورکرې شوې نجات د هغه نعمت نه شکر یو کی او د دنیا د جنت مزیو کی ډیر خدا دوی ته به ډیر زړه پته ولګي لکه د هر انسان په ژوند کې چې کله انتهایی ګران وخرازي نو غبیا نور ټول موجوده هیر کې او صرف الله ته مخشي خو چې اسنګ ګران وخت لاړ شي نو بیا انسان خپل ربو مېر کې ډیر خدا ډیر زرب دوی په تو ولګي آیا دوی ګورینه چې موږ د امن نه ډک یو حرم جوړ کړی دي حالکه د دین غیر چا خلک اتختول کیږي یعنی په ټول عرب کې حرم پاک یو داسې زیده او د په دور کې هم چې په کمځه کې امن وو سره فور صرف سکن وو او د عربو نا غیر چا پیرا بدمنی لوټمار قتلونه جنگونه و غیره د دی عربیانو پيشوا خود حرم علاقہ د دی تمام سيزونو نه پاکه الله فرمای چې دا هر څ یو نه خند دغه کول ولا سوق دي اي بیا داخلك باطل مني یعنی الله نه پېجني د دین نه خونه او د الله د نعمت ناشکری کوي د هغه سړی نه بغړ سالم اول سوق وي چې په الله پورې یا چې کله هغه ته هک راو لوي او هغه دروغ اوګني اليس في جهنم <و> مثل للكافرين اي دداسه کافرانو زه خاص دوزخ نه دي او اللي دي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما المحسنين کم خلق چې زمونږه د لپاره مجاهده کوي کم خلق چې زمونږه په لار کوشش کوي مطلب د الله دلار لار حاصلولو د لپاره هدايت حاصلولو الله ضرور دوی ته خپل په کم باندې په چې به دوی بیا الله رضا او او یقینا الله محسنو نصرته نیک خلکو سره دي خسوج اوخه عملونه والو سره دی یعنی الله داغي مدد کئ اغي یوازنه پری دي ځکه چې ډیر خلک وای چې کله او وړي نو هدایت به ملو شي فرمای چې نه داغي د دا پاره به هم کوشش کئ څنګه چ خپل خوراک سکاک د پاره کوشش کئ نو الله خیټه د کیږي دغه شانتي د رو د خوراک د پاره به هم کوشش کول وړي سوره روم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می غلبۃ الروم فی اذن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم لا ميم روميان بنزدز مقاك مغلوب شوي دي وده ديخبل مغلوب والنا رسطبة في دننا اهي غالب شيء خاسو الله اختیار دی اول هم او رسته هم او دا هغه ورسوی چې مسلمانان به د الله پر کډشې وفات خوشالیا نکئ د الله چې چاله خوښ شي هغه امداد ورکئ او هغه غالب او مهربان ده دا وعده الله تعالی کړی ده الله هیڅکله د خپل وعدې نه خلاف نکوي خو اکثر خلک پويګنه خلک د دنیا د جنت به ظاهري طرف پیجنی او د اخرت نه اوهې په خپل غافل دي د نبی صلی په دور کې دوه غړ طاقتونه یو فارس یعنی د ایران او دویم د روم ایرانی کوم یا ایرانی حکومت چکم وو اغا آتش پرستو مطلب اویبه د هور عبادت کولو دویم طرف ته وروم اغه خلق اهله کتاب یعنی عیسایان وو کم چی د اغه وخت مسلمانان وو د مشرکین مکه خلقو هم دردیان د فارس خلقو سره و زکه چی د دوهو ترمنزه د عقیدې هم اهنګي وو اغه هم شرکولو او دې هم مشرک دویم طرف ته د مسلمانانو هم دردیان درمیانو سره و زکه چی هم د الله د اخرت او د کتابونو منلواله وو او د دا مسلمانانو داوه هم دغه دا زکه چې د دوی دواړو قومونو خپله کې جګړه وه نو اوسه دا چې په یو موقع هم د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې روميان مغلوب شو او غلبته روم او د دو دوی په مقابله کې چې کم ایرانیان وو او هوی شو او د دې خبرې نو مسلمانانو ته ډیر تکلیف ورسېدو او کفارو د دی تانې هم ورکړه الله تعالی په دې و خوشخبری او ورولې چې دوی با سکه له پس به غالیب شي فی د پریشانې ضرورت نشته او د حالات او چټرلر لري پوری هیڅ امید نخښاري خو قرآن دا دایوه خوشخبری ورکړه او ارشاد یو کو فی بنیسینین پسو کالو کې اوس د سو کلو نه اوسمرو بيد هلفز د درې نه تر لږ عدد د پاره استعمالیږي په قران کې چې د آیت راکس شو حضرت ابوبکر رزی الله تعالی او د ابو جهل سره شرط لګولې وو چې رومی با بنزو کالو کې غالب شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د دې په تو لگے دا نو تاسو ویلی چې نا سکه له پکه نور جات ځکه چې بيد هلفز چې اکم دې هغه تر لږ کالو پوره د پاره نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دې مدت کې اضافه وکړه او رومی په نهه کالو کې دوبارە غالب راغلل او دا د یوې حیرانته موقو او تاریخی تور باندې دا واقع ثابته شوه او دینهم د قران ارشا معلوميږي زکه چې دا هغه حالات کې او شوب چې په کمزکي د دې سیس تر لرې لرې پورې څخه خیال هم نشو کېده او هر سیس دلا په اختیار کړی خوله هم مالقل ملکې تو اتیل ملک منتشه تن زول ملک من منمنتشه توسو منتشه تدللو منتشه بیا یقل خیر ان نه کاله کل شي انقدریر اووا الله کم چې مالک دی د ټول ملک د ټولو باچه ته چې چا ته غواړی ورکه او چې چا نه غواړی نوهغ نه واخلی دا خو هرڅ ستا پ لاس کې دي ځکه چې ال الله امرو من قبلووه من بعد د حریانیا خبره نه ده اصل هوک مافصله خدا الله دي و یو مید پا آغا پا آغا او په اوره ورځبه مومنان خوشاله وي مطلب د روميانو په غلبې باندې به ایمانواله خوشاليږي او وی لکېږي چې دا غلبہ اغه وخت وشو چې دویم طرفه مسلمانانو ته د بدر په میدان کې فتح هم نصیب شوا. نلکا یو خوش خبری خوش خبری هم شو نو لکه یوې خوشخبری سره بلې خوشخبری هم مېلو شو او دا هرڅ سنگ وشو بنصر الله د الله پاک مدد سره یین سر مې الله امداد کوي چې د چای خوښ شي او هو العزیز او غا غالیبته مهربانه ده اوعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون اوعد الله دادا الله دادا شرميان باء غالب كيجي لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون او په دې کې مسلمانانو ته هم تسلی ورکړې کیږي چې نن پتا سو باندې سہالات دي ولې چې سورت الروم مکی سورت دی په مسلمانانو باندې حالات ډیر سخت وو اغه وخت کیسم کیسم آزمائشونو په نبي عدالت کې دا ویل کېږي چې تاسو سره هم د مدد چې کوم وعده ده اغه به هم دغه شانتي پورې کیږي څنګه چې روميان سره اوښوا لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون الله هیڅ د خپل وعده نه خلاف نه کوي خو اکثر خلک پويږي نه اویدنا اغیته الله په وعده باندې یقین ولې نه کوي ځکه چې اغی صرف وختي او ظاهري حالات ته ګوري او د خپل مزغونه د خپل سوچ په مطابق کیلکولیشنس کوي وہو من هم غافلون او دا اخرتنه او خپل غافله دي او ولم يتفکروا فی انفسهم ای دی خلقو چرته خپل ځان کې غوور فکر اونکړو الله اسما او اسمانو او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه په هک پیدا کړی دي او د وی خاص مودید لپاره پیدا کړی دي خو ډیر خلک د خپل رب د ملاقات نمون کړی او اېدا خلک چیرته پزمکه کې غیر زېدلې نه دي چې دوی ته د اغه خلکو انجام په نظر راغلي وي کمچې د دین مخ کې تیر شویلې او هی د دینه زیات طاقت ور وو او هی زمکه اخاړو لوي او دمرې اوا د کړه و چې هی عمر دوی دینه داوا د کړه او هی تخپل رسولان د روخانه نه خسر راغلل بیا لا په هی باندې ظلم کول واله نه وو بلکې هی پخپله پخپل ځان ظلم کوله اخیردا چې کوم خلکو بد کارونه کوي وو دا هوی انجام ډیر بد شو ځکه چې هوی د الله آیتونه دروغه لې وو او په غې پوره به ټوکه کوله الله یبدأ الخلق ثم یعید ثم الیه ترجعون خاص الله د پیدایش ابتدا اول شروع کړي همغه بیا دا دوباره پیدا کړي مطلب چا چې پړومبنی زل جوړ کړي دي هغه په دویم زل هم جوړي بیا ووم هغه تاسو ټول واپس کړي شي او کله چې هغه سات یعنی قیامت راشي هغه ورسبه مجرمان هریان پاتشي د وی په جوړکړو شریکانو کې به هیڅوک د وی سفارشی نوي او وی به د خپل شریکانو نه منکر شي په کم ورځ چې اوا سات راشي په هغه ورځ به ټول انسانان په جدا جدا ډلو کې تقسیم شي لکه د مؤمن او د کافرانو په مینس کې به دایمي جدا یو شي هر څړې به خپل ګروسري په کم سیسوان دي چې هغه ایمان ساتي یا چې د کم خلکو هم نظری وي کمو خلکو چې ایمان ورودي دي او نیک عملونه یې کړې دي هغه به خوشاله په یو باغ کې ساتل کېږي او کوم خلکو چې کفر کړی دي او زموږ آیتونه او د آخرت ملاقات یې دروغ کړل دي هغه به په عذاب کې حاضر ساتل کېږي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض واشیا وحین تظهرون تاسو تسبیح وایه د الله کله چې پتاسو ما خامشي او کله چې پتاسو سبا شي پاسمانونو او پسمککه حمد سنا خاصم داغه د پاره ده او داغه تسبیح وایه د ورځې په اخره احسه کې او کله چې پتاسو د ما صبحین وخرشی دلته د تسبین مطلب تش ذکر نه دی بلکې د منځونو کولو طرف هم اشاره ده سوال دا پیدا کیږي چې د مون سپاره مختلف وختونو ولې مکرر کړي شوی دی ولې دا کافی نه و چې سحر وختي د بند ټول منځونه په یوزو یا چې د شپې ټول په یوزای کزو کی څنګه چې به خلک هم ان د ټول منځنو مختلف وختونو د انسان لپاره ډیر د فائدې خبره ده عام طور باندې مونږ ګورو چې کله هم په یو کار کې مونږ د مو او هغه د مینه پس چې د نوې سرن اغه کار شروع کو نو بیا ډیر ورته تازه یو تاسو ډیر خوشحاله وئ تہ لريو کار چې کومه غکو هغه چې بس مسلسل لګیا یو نو په ظاهر خو دا څخاري چې مونږ مخ کې روان یو او ډیر زیات کار کوو او مونږ خپل وخت خې استعمالو خو دا یو حقیقت دی چې لک سات پس پسس کې د انسان سوچ او توجه چې وی هغه په کمی دوشی او بیا په روح ختمه دوشی نو چې انسان په هغه کې دم واخلې نو بیا دوپاره نو وسر نکار شروع کی نو د هغه سوچ او فکر سموي د مینس هغه وخت کم چې مونږ ته ازایکه د لخګاري هغه درصل زایکی نه هغه دوپاره کې بدل شي زکه په مختلف وختونو کې لکه ورس چې روښیږي بیا د ګرمي بیا مازګر لکه دا سخکاری چې انوار اوورز چې کله موډ اخلي نده په کیناري باندې د مونثکم اور کړې شوه ده او د دې نه علاوه دا چې په دی کې د وختونو د پابند سبق هم دی ی اک ته هم ختم کړي دي زکه یو وخت باندې مونث چې وکړي شي نوبل هم په هغه کو کې وکړي شي نو یو اک ثانیت راشي مثلا تاسو ته دا ټول منځنه یو وخت باندې کول بو نو ګرانه بوه په یو وخت باندې یو منځکه بیا پریده بیا د بل وخت منځکه نو پدې کې سہولت هم شي او بیا دا چې اکل وختونه بدليږي نو د انسان موډ ورته هم بدليږي خصوصا د مخام وخت داسي چې کم یو د ډیپریشن او د پریشانه وخت وي نو پدې کې د انسان ته د الله ذکر ډیر سکون ورکي ځکه خصوصیت اور باندې قران په خپل د ذکر او د مون مختلف تایمونه کې خوده لیدي یخرج الحیه من المیت ويخرج المیت من الحی ويحیی الارض بعد موتها وكذلك تخرجون اغه د مرغ ژوندۍ روواسي او د ژوندۍ نه مړې روواسي او زمکه له د اغه د مرغ نه رستو ژوند ور کوي د غشان بتاسو د مرغ د حالت نه راوستل شي او کذالک تخرجون د غشان بتاسو د مرغ د حالت نه راوستل شي لکه څنګه له تعالی په دنیا کې تا تخپل نه خې نو د کشاندی د قیمت په ورځ به هم د اغه نه خې ویني چې کله ته د خپل قبرونو نه روزه داغه نه خونه یو داده چې اغه تاسو د خور پیدا کړي بیا داده تاسو بشري چې پزما کې رورو خورېږي تا و و و بی بی و و و دا سوګوره چې یو ادم علی السلام وو او بیبی حوا علی السلام وو لکه یو جوړه وو او د اهینا دا ټول جهان آباد شوه دی د دې پر الله فرمایې اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينکم موده ورحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون او دا غد نخونه یو داده چې غستاسو د پاره همستاسو د جنسنه خزه پیدا کړی د دې لپاره چې تاسو ور سره سکون حاصل کړئ او تاسو په مینس کې مینا او رحمت پیدا کړو یعنی ودید الله پنه خو کې یو نه خدا چې څنګه الله تعالی انسان د خزه او د سړي په شکل کې پیدا کړي دغه وختلې نه صرف خزه به پیدا کړی وي یا صرف سړي به پیدا کړی بو او که په هر طریق کې خو هغه چې کوم موجوده طریقه جوړ کړی دا هغه د انسان لپاره ډیر غټ نعمت دی او بیا د جوړ په شکل کې پیدا کول او نفس خاص طور باندې کوم چې د نکاح رښتې د دوه ترمنځ ځخه ده په هغې کې می نه هم ده او رحمت هم ان فی ذالک آیاات لقامې یا تفکرون په دی کې نخ دي اغ خلکو د پاره کم چېی اغور فکر کوي یعنی دنیا کې چې نور سزونه هم چې څنګه پیدا کېږي مسل تاسوګوره یو نه یا بوټی بلا ششي می لګئ الله تعلاکه غختل انسانان به هم پهې طریقه پیدا کول او دا سکول دغه د پاارره سګران هم نهوو هغه د هر ځایه معشومان رو بااصل او یا چرته زړند وو نرا کوسکی سهم کې دې شو خود انسانانو د تخلیک ته لپاره هغه څنګه خشټه نظام اخلي چې په کم کې د انسانانو ترمنځ یو خشټه تعلق هم دی یو مينوي یو کور جوړيږي یو خوشالي او سکون وي ورسره ورسره د ماشومان د نعمتنا سترګې خوږي شي دا د یو ډیر غټ نام دی او هم دغه د انسان فضیلت ده باقي مخلوق باندې ومن آیاته خلق السماوات والارض ودغه د نخونه یوه نه خه اسمانونو او د زمکه پیدایش او ساسو د جبو او ساسو د رنگونو اختلاف دي مطلب څنګه انسان مجبور دی خپل بارکه چخپل رنگ نشه بدلوله مختلف قسمه کریمونو باندې لک سات لخو ډیر خلک ځان بدل کی خو حقیقت بیا هم نه بدلېږي دا در اصل د الله د قدرت نه خدي دا دغه طاقت ظاهری هغه چې څنګه غوخته نتی هغه شانته او دغه نه پس د جبو فرق ډیر د هریانه خبره ده چې وځم کده یو خاور ده او یو انور نور راخیږي پټول باندې د ابو رنگ هم یو ده خود انسانانو رنگونه بدل دي سطور دي سبيخي سپين او سدرميان دي بیا په شکلو نو کې فرق نقشونګار کې فرق ده هر څه چا کړی دي دا په خپل خوندې شوې کنا دا د خدای منصوبه ده او په دې ورایټي کې یو حسین دي ځکه چې د یو ثانیت نه باندې تنګشي تاسو ګوره چې لته لته سګرانه و چې ټول ته یو جبه او خېلې و څنګه چې ټول مرغې یو شانته خبرې کوي تاسو که هر یو ملک ته لاړ شئ مرغې هم یو جبه وای داږي په جبو کې بفرق ني د ک شانتۍ تاسو نور ځناورانو ته ګوره مثلا سپيغه پیږي نو په هر ځمکه وګوره نو هم یو شانته پیږي خو چې انسان چې کله خبرې کوي نو مختلف الاکو کې اوسېدو والا مختلف جبوي او په کې یو عجیب خوند دی یو غشتوال لري او د انسانانو ترمنځ زړه رابطي مختلف طریقې دي غنی د ټولو جب ساخت یو قسم دی سترګي پوزه غوګ د ټولو یو شانتي دي په شکل کې لږ فرق دی خو بیسک ارګنز خو یو شانتي دي او بیا د هم د هريانه دوه خبره ده چې په ظاهر سره من د انسانانو فرق دی خو چې کټک نو ټولو یو شانتي دي کتوري او کسبن د نننن ټول ازا یو شانتي دي ان فی ذالک لایات للعالمین یقینا په دې کې ډیر نه خدي د عالمانو د او پوی خلقو د یعنی موږ خو تش اسیسری نه خې ګورو خو په خلک په دې باندې فکر او تحقیق کوله ولادي غیره لپاره په دې کې ډیر احرتنګې سيزونه پټ دي د سبق او عبرت لپاره ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضلی او دا غده نه خونه یوه نه خه استاسو د شپې او د ورځې او د کېدل استاسو د اغنه فضل تلاش کول دي یقینا په دې کې ډیر نه خې دي د اغه خلکو لپاره چې خبره په غور سره اوري لقومی يسمون وس دلته کې د خوب طرف ته توجه ورکول د لپاره ویل شو دی د شپې او د کېدل او د ورځي او د کېدل د دین په تل کې چې د ورځي او د کېدل مننه دي موږ د ورځي هم او د کېدې شو خدای نبی صلی الله علیه وسلم سنت شبو د کېلو لري تاسو صلی الله علیه وسلم د چا په وخت کې او د کېدل نه خوخول او حضرت عبد الله بن عباس نے روایت دی چې هغه بخ خپل زیته د غینه د بچکی دوه تاکید کولو هغه ویل چې ته ګرمینه علاوه د ورځي په سهسه کې مو د کېګه نبی صلی الله علیه و سلم کله کله بدو ورځی آرام کول کم ته چې کلو له ویل کیږي کلو له د ګرمې رټه نپس اود کېدو ته نه وای صرف ارام کولو ته وای او رسول الله صلی الله علیه و سلم د رټه نپس سمدستي اود دی چې دا اپژړې کې سختی پیدا کړي او دا حقیقت هم دی چې جسمانی طور باندې هم انسان چې کم دی هغه چې رټه نپس سمدستي اود شي نو د أغې دځړ رګونه سختی او روهاني تور باندې هم انسان د پاره د سختی به جوړي کې جس روانا روانا او چې څه صح شي نو په انسان باندې به هیڅ خوره شي او بیا انسان د هیڅ کار نوي په قران کې د چداد الله پاک نه خونه دی چې یو مشين چې پروانه روانه ستړي شي نو هغه له هم د ضرورت وي نو انسانانو د پرهوم الله داسې خشته نظام جوړ کړی دی کله هغه شي نو آرام دی او کې خپل طاقت دی بحال کړي او بیا د نو سر نه دی خپل کارو لګي او بیا د خپل رزق تلاش کړي وابتغاؤکم من فضله استاد غفز فضل تللاش کوو یعنی درې څه په تلاش کې منډه وهل او د دی لپاره عموماً انسان د شپې ودکیږي او د ورځ کار کوي او بیا فرمایي چې په دی کې د آ خلکو د لپاره نه خې دي چې اوري نو ډیر خبرې تش په ویلو باندې بند نه پويږي ډیر غوور او فکر ډیسکشن نه هم راضي چې دیو بل نه وورو او بیا په هی کې مزید غوور فکر وکړو او دغه د نخونه یو داده دا چې تاسو ته د اسمان برېخنا خې د یری سره هم او د تمی سره هم او د اسمان نه اوبر اوري بیا دغه په ذریعہ منظمکه اجنده کوي یقینا پدې کې ډیر نه خې دي دغه خلکو د پاره چې د عقل نه کارخلی اوس دا تاسو ګورې دا د اوریدلو خبره ده د عقل استعمالولو خبره ده د علم حاصلولو خبره ده بیا غېنه پس د غور فکر خبره ده نظمونه دین مونږه څنګه د کار انسان جوړول وایي لکه چې کم نعمتونه ته له درکې شې ودي دغه استعمال او داغه ونخونه ایونه خه داده چې اسمانو زمکه دغه په حکم سره کیم دی به شکل هغه تاسو د زمکینه روبلی نو بس په یو आवाज به تاسو یودم روزه پس مانونو او زمکه کې چې څوک دی دغه بندگان دی ته دغه تابع فرمان دی او مغه دي, دي چې په اول زل پیدا کول کئ بیا خاص مغه به دوباره پیدا کئ او دا کار هغه ته ډیر رسان دی تاسو ته تا دا یو ګران کار اخکاری چې دا ټوله کارخواان مات شي او دباره جوورړي شي خوالله د پااره دا بلکل ګرانه نه ده چاچ پرونبر زل نشی پیدا کړي دي نو اغ په دویم زل ول نه شي پیدا کول پاسمانونو او په مککه کې داغه صفت د دا ټولو نه وچتې اوغ زهبردست او حکم دی ا تاسو ته تا هم تاسو د خپل زات نه یو مثال در کوي آیا کم غلامان چې تاسو پهملکیت ملکیت دي په غې کې څ غلامان داسې هم شته چې زمونګه په درکي مایل او دولت کې تاسو سره یو برابر شي کوي او تاسو سودا وینه هغه سیریږي لکه څنګه چې په خپل مینس کې د خپل برابر خلکو نه یریږي دغه شان مونږ آیتونه صفار پیش کوو دغه خلکو د پاره چې وې د عقل نه کار اخلي خدا ظالمان بې پوهي خپلو خیالاتو پسې روان شوي دي اوسوک هغه سړي لاره لراوستی شي چې هغه الله بیلاره کړی دي داس خلکو خو هیڅوک مددگار نشته دلته کې لته لا د شرک په ترید کې یو مثال پیښ کړی دی چې تخپل روزمره ژوند وګوره چې کم ساسو غلامان او خادمان دي چې هرم دا سنډي شوي چې تخپل نیم مال اغله ورکړي چستا او د هغه حیثیت یو شي او بیا مزید په غی باندې ده چې ته بکل هم اغيله د حیثیت ورنکي چې ته د غي نې رېدل شروع کې څنګه چې د همسرو یو مقابلوي فرمای چې ته خپل ځان د پاره داسې نه خوخه چې ستا په مال کې او ستا په مرتبه کې تا تاسو سره شریک شي نبي الله تعالی څنګه خپل ځان سره شریک پر برداشت کول شي مونږ سره خو چې سدي هغه د الله تعالی دی چې الله را کړی چې زنو کې مونږه شریکت نه شبر برداشت نو بیا الله به څنګه خوخه چې هغه دی د ټول هر سم مالک وي او دا غپ ملکیت کې نور د شریک شي او ته الله نه هم غوړي او چې چې د لسنه دي درکړي دا, در دا وینې هم غوړي د چا پ لاس ک چې س دي اوهوی ته هم ت چې ټېږې نه دا خو د اقل خبره نه ده خدا زالمان ب بیا پووهې په خپلو خیاتو پس روان شوي دي او سووک اغا سړی لاې لا راستستې شي چغا لا ب لاې کړی وي د دا س خلکو خوی سووک عملدکار نه شي کې دی ف اقم وجهه کل لدی نه حنیفه فطرته فطر الناس علی لا تبدديلهله لخلق الله دا لقد دی القیم ولاکن اکثر الناس لا علمون پس ا نبی صلی الله علیه و او د نبی پرکارا یو مخزشه خپل مخ د دین په طرف ټینګه قائم شو پاغ فطرت چې الله په ټول انسان پیدا کړی دی مطلب الله تعالی د انسان په فطرت کې دنه خپل پہچان یې خپل طرف ته د رهبت یا وجذبه یې خده او بیا د انبیاء په ذریعہ دین هم لیدل دي او دا گی په ذریعہ یادگیرانه هم تر کړه دی خو انسان دله تالا پی جنګلو په ځای په خپل ځان مختلفه قسمه پر دیچولی دی. دي لا تبدلهله لخلق الله داله جوکی شوي ساختختبدلی دی, شو ساخت دی نه شي یعنی الله تالا پپل بندنده جوړیدي خپل بند او خپل بعد د پااره پیدا کړهدي اوس دا نه شي کې دی چله تالا داسس خوښکې چې دغه بنده د بل چا بنده شي یا دا چ خلک دغه د پیجنګلو په ځای بل چا طرفته راغې ب شي اوهغ خپل خدا جوړ کې اذ لکه دی القیم دا بالکل صحیح دین دی کم یو دین درسته چې د انسان د الله طرفه خیالي فطرت سلیم باندې دا قائم وی او نه غلار اختیار کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون او اکثر خلق ته بت نشته منی بین الہی واتقوه وقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشرکین ټینګوتري گئی په دې خبره په دحال کې چې رجوم الله توی او یې ری گئی داغنا اومونس قائم کوي اومه کېږي د هغه چې ځانله جدا جدا او په ډول کې تقسیم شوه دي د هر ډلې سره چې سدي په کې هغه خوشاله دي یني له 3 روزه ولنا انسانانو ته نه غ دین ورکړی دي خو د امبیانو د دنیا نه د تلو نه پس د اغي منلو والا خپل خواهشات د پوره کولو لپاره خپل مرزه باندې تلو دا لپاره د الله ساده دین کې ډېرې تبدیلیان پیدا کړې او بیا مختلف قسمه فرقو کې تقسیم شو هر فرقا خپل لزړه خبره مني او اصل دینه هیر کړی دي کلو هیڅ بم مال دای هم فرحون د هرډلی سره چې سودی په هغه کې اوی خوشاله دي د خلکو دا حال دي چې کله ورته څه تکلیف ورسی نو خپل رب ته رجوع کوي او هغه آوازونه کوي بیا چې ورته هغه د خپل رحمت مزه ورسوي نو په هغه سات په وی کې څه خلک شرک شروع کوي د پاره د دې چې مونږ د ورکرښو احسان نو شکر یو کوي ډیر خدای مزيو کوي ډیر ځرب تاسو ته تا پته ولګي آیا مونږ په دوی سند یا دلیل نازل کړي چې هغه د دوی د شرک په باندې شهادت کوي وا اذا اذکنا رحمه فرحوا بها کله چې موږ خلقو ته د رحمت مزه او نو په هغه هی خوشحالي و ان توسبهم سیئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنتون او کله چې په خپل عمل د لاسه مصیبت نظر نو امید کیږي نه چې لرزق فراخ کوي د هغه او غوري او د هغه چې چي غوري یګننه چپدی کې ډیر نه خدي دا غو خلکو لپاره چې ایمان جوړي پس اې مؤمنه رشتہ دار دا غ خپل حق ورکه او مسكين او مسافر له دا غ خپل حق دا طریقہ بهتره ده دا غ خلکو لپاره چې هوید الله رضا غوړي واؤلائکهم المفلحون او دا خلق فلام دووالادی وما اتيتم مر ربو فی اموال الناس فلا یربو اند الله کوم څو چې تاسو پدی غرز ورکوئ چې د خلکو په کې شامل شي او زیات شي دا له پنځ هغه زیاتیګنه یعنی کم سیس چیتې د دنیا په غرض کې خرج کئ مثلا پدی غرض ورکه چې هغه به د خلکو په مال کې شامل شي او دا غي په قبضه کې چې شي نو استاد پربا خزیا چی او په بل موکه به تاسو واپس ملو شی نو داس صدقه د دا الله پاک انځه هیڅ फायदा نشته اغسیز سیس د خدای کور کې نه زیاتیږي لکه دلته اربانه مطلب هغه مخصوصه سود نه ده د ربا اصل مطلب ډيري دل دي زکات ورکول کیږي صدقه اولی ورکړې کیږي ځکه ورکړې کیږي چې یو طرف ته زموږه روحاني ترقي وشي په ایمان کې اضافه وشي او دویم طرف ته دا صدقه د الله په درګه ډيري شي د دې اجر ثواب زیات شي یعنی دا صدقه او دا خیرات ډبل شي د دې اجر دوچند شي یو د دنیا لپاره او بل دا آخرت لپاره د دنیا اجر زر ملاويږي تاسو چې ورکې نو تاسو تسکون ملوي شئ ورکول اگر چې لګ مشکلي خو تاسو ورکه نو تاسو ډیر خوشحالي محسوسه تاسو ایمان ډیریږي د خیر لارې او د رونو کولاويږي مصیبتونه او بلګانې خواکيږي دویم اجر د اغه په آخرت کې دی د انسان لپاره چې څه انسان خرج کوي هغه هم هغه عمره واپس نه ملایږي هغه ډیریږي الله فرمایي چې اغه مال کم چټه د دې لپاره ورکه چې طالب په دنیا کې دو څه اند واپس کړې شي هغه د الله په کور کې ان زیاتیږي مثلا تاسو یو رشتہ له ورکوې په یو خاص موخه باندې عموما د خلکو په منسکه لین دین وي د ودونو په موخه باندې نو پوهی کې بتاو چې ټلوي زموږ د معاشري طریقې سي کدي یو کس وادي هغه لاس نو زموږ نیت سي چې کله بیا زموږ د معاشم وادي نو موږ تبه هغه نه ډبل ملويشي یعنی هغه با قاعده د یو دین په شکل کې ورکول کېږي چې ستا انیو ته وی لیکيږي یا په سموګه هم سرنګ هم د چا مدد په سموګه د سرکول چې سبا د دې زموږ مدد زیات خطر کې سره وکي الله فرمای چې ادا سي شوې مال د الله په درګ کې نه لريږي ځکه چې خراب شو کنه مونږه دا سوچ کړی چې چل چې ورکو أغ دې مونږ له دوه چند راکی غنې سومره ورکو سوچ دې انسان اجز خو په خپل موتاجی أغ به چل څنګه زیاتول شي أغ نن شی ورکولې کاغه در هم کی نتا سو تباد أغې څخه ګټه نه کم چې د الله تعالی ادپار ور کړ مال په بدل کې به ملاویږي د دین بل طرف ته چې کم انسان خالص د الله د رضا لپاره ور کوي نبي أغ بدل تم نه ساتي نیکی او کې کې ور ځایواله مامملې نو پدې خول کې خصوصونه روښی خدای الله په در کې نه هغه د یوې نوري نغر جوړ کې او دویم طرف ته انسانانو ته چسم لایويږي بعض وخت انسان واخلی او هیر کې لکه مونږ داته مساتو چې هغه مونږ له ډیر را کوي او هغه تبادو یاد نوي چې تاسو سور کړی دي پدې کې انسان ته مایوسی هم کوي او دغه هم کې دیشي چچا لچې اتنن ورکه دغه حالات نن خدي او ته دغه نتا مساته سبا چستا ضرورت شي نو غسرېس نوي دغه حالات خنوي نو بیا تاسو څه کوی زکات یې انسان خو په خپل ډیر محتاج دي ځکه الله تعالی انسان دینسانان غلامیان آزاد کړي دي په انسانانو باندې تمامم ساته په الله پاک باندې بروز ساته د الله خاطر کوې اغله ورکوي داغه بنیا د دا مالونه نه د خپل غرس لپاره کو بنیادمانو د مانو نو فلا يربو عند الله هغه به الله پدې رکی نه دیږي و ما اتیتم من زکا تريدون وجه الله فالائکهم المدعفون او کم زکات چې تاسو د الله درضا حاصلول لپاره ورکوي حلاق زکات یو فر عبادت دی خو په دې کې د الله خوشالي پکاره ده د زکات ورکول والا په حقیقت کې خپل مال زیاتې د دا سه خلکو په مال کې اضافه وشي خصم ر اضافه کیږي او سم فیصد یعنی دلته کې د منافع صحد مقرر نه دي په دنیا کې تاسو کسب بانک کې شس کې دي نزيت نزيت بس مله وشي 10% یا 15% خدای الله په در کې 10 یا 15 نه بلکې ال تخو چې څنګه د اخلاص وي سمره چې د چا طریقه خوي اغه عمره به زیات ملاوږي او سمره چې د سیس کوالټي خوي او هغه عمره به د الله په در کې بهتري نه جر ملاوږي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم اغه ملاده چې تاسو پیدا کړی بیادرله ریزګ در کړو بیا هم همغاه مر کوي بیا به هم همغه راژوندي کوي ستاسو په جوړکړو شکانو کې څوک داس چې په کې یو کار همم کوئ یری تاسووا د انسان یا کانی یا بوت یا هر یو مخلوې چغ تا له ریزگ ستا مک او د ژون مالک کې دی شي نه نه شي کې پاک دغا او ډیر وچتتي دغ شرک نه کم چې دا خلک کوي په اچه او په دریاب کې فصاد روچت شوی دی د خلکو د خپل عمل د لاسه دپاره د دی چې الله و ته د غوی د ځنو عملنو مزه ووس کوي الله خو د زممکه ډیره صففا به دا کړی وه هر یوسیز په خپل خالت کې خو انسانانو په دیبانندې داسې داسې زیاتیانې وکړی چې د کم د ووجه هر ځای کې فصاد هم فصاد او بګاړو بګار دی او ورته وره داس خکاري چې زر به اغ وخته شي چې ځمکه بعد د اودو پاتې نه شي او بیا انسان چې څومره فساد کوي که هرڅه پلوشني یا ماحول ته نقصان رسول د انسان په خپل چاڅرونه انسان فساد په شکل کې کوي نو داغه نقصان په انسان باندې را واپس کیږي مثلا د گاډو لکه چې تاسو د دری په باره کې غفلت وکو نو هغه لګي په فساد کې شامل شي او دا چار داسه حصہ جوړ شي هم ستاسو د کچانتې د پلوشن سمندرونو ته هم نقصان رسېږي او داغه نقصان هم انسان ته ځکه چې په سمندر کې الله انسانانو لپاره غذا پیدا کړی دی د انسان د فد بشماار سیزونه دی پا کې خو چې د انسان د ننه نه چې د الله یاره ختم م شي د انسانیت هم دردی نهپاتې کېږي نو بیا هغې د بلا او اصللا په ځای د بګار کارونه کوي الله فرمی دا ټول سیزونه او په خپله د هغې د پارهه د نقصان باستدي اوله تعله داسلی کوي چې د خلکو د خاببه نقصان هم خلکو ته میلاږي لا الله هم یارجون چې کېد شي چې هوی را واپس شي او خپله اصللاو ککی ان ابي صلى الله عليه وسلم دوی ته و چې په زمکه کې وګرځي او وګوري چې د مخکینو تیرو شفو خلکو څنګه جام شوي دي په وحي کې اکثر خلک مشرکان وو یعنی په ټوله دنیا کې هر ځای ته کلاړ شي زمکه هر هیڅک وکني څومره هم چې تبا شوی قومونه دي د دې ټولو هم یو جرمه اوغه شرک دي د دنیا کې هر یو عجایب غر تک تا شلاړ شي اثار قدیمه وال سيزونه وګوره هر ځای کې بتاسته د شرک نه او آثار خکاری په هر ځای کې بتاسته ده بوتان خکاری خدای فرمان دي قل سيرو في لکه پزمکه باندې اوګرځي فاوېرو کیفه کان عاقبۃ الذین من قبل او اوګوري چې د مخکینو تیری شو خلکو سانجام شوه دي او پومونه کې د هر یو وس کې دانې دي چې هغه ټوله دنیا کې اوګرځي او اوګوري نو کتل د پاره بل طریقه هم اختیاره دی شي او اوګوره او سبق حاصل کエス چې کیفه کان عاقبۃ الذین من قبل دان مخ کې چې کم لوی لوی کومونه تیری شوې دي دنګنګ امارتونو جوړولواله او زبردست طاقت لرلوواله هغه باندې ستیر شوې دي د غېصه انجام شو د غېصه انجام شوه وداغي دا خراب انجام زکه شوې دي چې کان اکثرهم مشرکین دا ټول قومونه مشرک قومونه وو او شرکی ادا سیس دې کم چې د ټولونه زیات په ګناہوںو کې د الله غضب ډیرولواله ده پس انه بي صلی الله عليه وسلم خپل مخ په مضبوطیا سره د دې شهیدین په طرف ټینګا مخ ته دینه چې اغه ورزراشی چې دا, ورز دا غینه واپس کیدو هي صورت د الله طرفنا نشته یعنی چې یوزل قیامت راشي نوبیا واپس کیدې نشي پاغرز په خاله کده یو بل نه جدا شي چا شي کفر کړي دي د کفر وبال پاغه دي او چا شي نیک عمل کړي دي هغه د خپل ځان لپاره د فلاح لار صفه کوي د پاره د دې چې الله تعالی مؤمنانو لپاره اونیک عمل خلکو له د خپل فضل نه بدل ورکي یقینا هغه کافرانو نه خوخي ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجري الفلك بامر و لتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون داغه په هغه کې یو دادة چې هغه واگانې را لګي د زیری ور کوله او تاسو ته د خپل رحمت د مزه درس کوله د او د دی هر سپاره چې کښتیا نه داغه په حکم او چليږي او تاسو داغه فضل ولټوي او داغه شکر گزاره بندگان شي په دې آیت کې د هواگانو ډېرې فائده خول شوې دي په حقیقت کې انسان چره هم هوا نه دی صرف محسوسه کړي ده د دین په تلګي چې څنګه غیر محسوسه نه کم سيزونه چې په نظر کې راضي هم نه هغه هم تاسو خدمت کې لګیا دي لا تعال دا ټول متتونونه ولې را کړی دي وله لکم تشکون چې تاسو شکرګزاره شه داغه ساسو شکرګزار زړه په دی اخپلو اخپلو او مونګستان نه مخکې ډېره سان خپلو خپلو کاون ته او لیکل او هغوی ورته د روخواانه نخو سره اوخل بیا چې کم مخلکو جوره دا هوی نهمونګه بدل واغشتو او په مونږ باندې دا ه وک چې د مومنانو مدد دی وکو هغه اوملله دی چا واګې او هغه ور ریې بیا چې دا غوسنګ خخوي او مغه شی دا وریاځي پاسمان کې خوري او په وړو وړو ټکړو کې تقسیمای یانې دا وریازو ډیزاین مونږ په خپل له نه جوړو دا هی ډایرکشن مونږ نه سمو روان وریازو ته چې وګوره نو سوچ خو کې چې دا وریازه هم دې طرف ته روان دي بل طرف ته ولې ندي خیل لاستولې ندي غس لاستولې دی چا ورته ولې دي چې دې خاله اړشه دا وریازو استر کې خونی دا غي ډرایور خپومنځ کې نه یې تاسو چې کله جهاز چلوي نو تاسو سمره په کې خیال ساته الحوثو په وخت کې تاسو ورته تا سوچ کاوه خپل منزل باره کې هم سوچ کاوه چې په کم ځای کې به اکو زیګو نو د منزل معلومول لپاره څوک خوشط کنا کم چې تاسو ته نخ کاری خصوص خودي خپل خوهر سره نه کیږي بیا ته ویني چې د باران ساس کی د وریا زنه راپريوږي د باران چې کله هغه خپل بندګانو نه په چارو ورول وړي رورې نو په هغه وخت هغه خوشاله شي حالکه د دې د نازلېدون مخ کې به وو او ګوري د رحمت دینه خوتا چې مړز څنګه را ژوندې کړي یني زمکه کتنه نه هیڅ جن نهي څنګه چې په وبراشي نو پغه کیسه راشي او داغه د نننه نشینش نو بوتي یعنی یني ابازه اوقات مونږه پزمکه کې چو او صرف د باران اکی دو په وجه پغه کې پخپله بوتي راختل شروع کی کده چې زونه مخ کې نه پزمکه کې موجود وو نو بیا راوتل ولینه الله پاک اوس یو ذریعہ جوړ کړ د دې راوتل د یقیناً هغه مړی راجندې کوله واله ده څنګه چې د بو پر عليګلو باندي ځمکه راجندې شو د کښانتي هغه مړی هم بیا راجندې کول شي هغه په هر څه او کچري مونږ یو داسې هوا رولېږي چې دا غي د اثر د وجنه او خپل فصلونه زیړ اوویني نو هغه کفر کولو واله پاتې کیږي یعنی هواگانې د هواگانونو ته خوشخبری هم ملاوي کی باران هم کیږي وریاځه هم شته خو بس وقت هواگانې ستاسو سو هم زیړ کې یعنی ام اغه هواگانې یو طرف ته خوشخبری روړي نوبل طرف ته د عذاب ذریعہ هم جوړيږي خدا هواگان الله سوک حکم ور کوي چې لارښو او خوشخبری وسا یا لارښو عذاب ورولاله هواگانې په خپلواغه فیصله نه کوي سوک د هي شاته کنا نو ولিতা سوغنه پیجنی داغه حق نه دا کول وڑی فئنک لا تسمع الموت ولا تسمع السم دعا اذا ولو مدبرين پیغمبر صلی الله وسلم تمره تا اوول نشکوله د دې دوه مطلبونه دي یو خدا چې مړی نه اوري دویم دا چې د کم خلکو زړه مرشه ودی د کم خلکو زمیرونه چمړه شوی دي په چا کې چې د اخلاق یوې رتای عمر هم سسیز نه ای د چا په زړه کې ضد هړتړمی او د نفس بندګی نو دا سه خلکو تب تسوي اذا اولو مدبرین او په غیباندې نور او ده چې مخ ووري او لار شي مطلب دلته کې دی مخ اورول او مدبرین مطلب شاکول خدا او او همنا همنا یو خدا چې اورینه او دویم ده چې دی خو ګوري هم نه توجه هم نه ور او بیا دا چې شاکي اوسه په خپل سوچ کې په سوچ کې ارا ول چې یو قص چې کون دي اورینه کته سو اغت سویل غوړې نو څنګه بويای پیشاروباندې او اشارو لپاره پکار دي چې هغه تاسو ته ګوري اوس چې هغه ګوري نه او د قتل او په ځای هغه مخ ووړي او شاکې درته نه دا څه کسته به تاسو وې څنګه به ورته نشه هڅه څنګه به دا هغه پزړه کې خبره ورچای په اصل کې په دې ځای کې هغه خلک راوي کم چې د حق خبره نه وري وما انت بهادي الاومی اندلالتهم انت تسمعو الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون او اونت دا کولشه چې داند خلق نه کی لاړه راوله ته خو صرف اغه چاته اورول شي چې هو زمونږ په آیتونو ایمان جوړي او زمونږ حکمونو ته غاړیک دي یعنی کم خلق چې اومني نو اږي د الله تعالی نه سدلل وړي اږي ته د الله حکم منلو د پاره دومره کافی چې دا د الله حکم دی او بس مثلا د مون خبره ده نو اږي بیا په دې کې څه کار نه چې مون ځلې وکړو او ولې او کولو والا دي ور سره ور سره سيوكي او سونه كي اغي دي خبر سره احس قرن سايتي اغي دي پر اهم ترين خبر استه دا چې بس دا زم ما ده رب حکم دي چې دا له د را نعمتونو راکړيدي دا دغه حق دي په ما باندې چې زه به ادا کوم که څوک ور کوي او که نور ور او که کوي او ور سره نور څه غلط کورونکې دا دغه خپل کار دي زم ما کار دادي چې زه خپل زمواری پوره کوم او الله ته تشکر خپال زان د الله او مسلمان شه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبه يخلق <تصفيق> ما يشاء وهو العليم القدير اخخوملاده چې د کمزوري حالت نه څه څه پیدای شو روکرو معمولی سز تاسو استادنه نستا بدنو بدنه نه ستا ساخ نه دی عقل وو نه دی سپوهه وو نه دی غوګونه وو نه دی سترګې او نه دی خبره کول شي بیا دې کمزورتیا نه رسو تاسو له تا طاقت درکړو په روروي تلوي کړې ورستر ورزا استفېد مسبوط شو بیا چې ماشوم پیدا شي نو غ ډیر کمزوري وي بیا پرور ولويږي مزبوطيږي د پاو غا خونه ای روزي نو بیا مزبوط غا خونه او کدل ویږي ځوان ته انسان ورسيږي او بیا دوپاره طاقت په خدمت وشی ومغه خوراک دی چې انسان اخري نو طاقت او مغه خوراک دی چې په اثر بیان کوي او د انسان هیڅ طاقت نه جوړيږي د خوراک نه باوجود انسان کمزوري کوي نو هر څه د چا په لاس کې دي سوق دي د هر سکول والا بیا د دې طاقت نه رسټو کمزوري او بډاګان کړي هغه چې سغوړي هغه پیدا کړي او هغه په هر څه پوي دي او په هر څه قدرت لري او کله چې سات یعنی قیامت شروع شي نو مجرمان به قسم نه خوري چې مونخه د یو سات نه زیات اپاتي نشو د د دنیا په ژوند کې دوکي خو جل چې علم او ایمان ورکړی شوو او هی به او وی چې د الله په لیک کې کو تاسو سره احشر د ورځې پوري راتوي نو دهم اغه د حشر ورځ خو تاسو ته پتنوه بس دا به اغه ورځ وي چې ظالمانو ته به د هوی عذرونه هیڅ فائده نور کوي معاف او توبه په دنیا کې خو فائده ور کوي کو قیامت په ورځ نه او نه به ورتدا وی لیکي چې معافی وغوړي ولقد وربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل موږ په دې په هر طریقا په دي یعنی مختلفه طریقو سره خبره شوې ده تک دویته هر نه ښه روړې خو چې کوم خلکو د منلو نه انکار کوي دي او وی په وې چې تاسو په با باطله باندې یې هغه به چې ته خپل ټول طاقتوب سبا غلط ثابتولو باندې ولګي د غشن الله تعالی مہر لګي د هغه خلکو په ژوندونه باندې چې او وی دي پس اين وبي صلى الله عليه وسلم صبر کوا یقینا دا الله وعده ریشنی ده او هر کيس تاسو پک به هغه خلک چې هو یقین نکي مخسر دا چې چې کله انسان چې چا چاته مخامخ حق کی نو هغه نه قبله نو دا اغه انسان اعتماد په کومې دوسی چې کی دیشي زما په وینا کې صحیح یا ما بس صحیح خبره نه کړي نو دا الله تعالی ارشاد دی چې نه چې تاسو د اغه انکار استر پردازي د اوې د رو غنلو یا ټوکونه مېريږي او بیا چې در درکړې کیږي اغه باندې کل کوسه یوسس هم تاسو د لارنه اخوانکي قل امنتو بالله ثم استقم